Prokuradorea oiexen suspenchoaren azdekoaren iritzizkoa izan da. Razgaga oiexen suspenchoa eskaeraren zata audienzia burutu da. Uh, erabakia pidilaren ogeita lauan emanen dute, Aztelenean, eta uh, gaurden den begia da prokuradorea uh, oiegen askatasunaren uh, alde, suspentsu eskaeraren aldekoa, uh, aldekoa zela. Hau izan da gaurko begia, begia uh, positiboa da hori segura, uh, ez da usuk uh, fiskala edo prokuradorea uh, presoaren iritzizkoa izaitea, beraz bai, berri hona da. Gau azpimarratu nahi dugu hala ere, beraz erabakia ogeita lauan emanen dute, baina oiek limratu behar dute ere bai iru euroa gindu entzat. Beraz afera ez da horretan gelditzena, eta ogeita aseiana. Astezkenean audientza bat burutuko da, nun aztertuko duten oieken askatasuna euroa ginduetan. Ortan, egun horretan mobilizazuegun bat antolatuko dugu, Bai bai honan eta bai gazta izan uh, bere libratzea galetzeko. Uh, Aferra ez dela kochtan uh, bukatzen hori azpimarratu nahi dugu zen da beste fasxe bat malerushki uh, aztertzekoa dena oinu. Aztelenean uh, suspentsua onartzen bat dute, dearko dute ere bai onartu euroak ginduen zaten.